Дідка Докія підійшла до Галі, взяла від неї рушника і поклонилася перед дідом Максимом. «Стривай, Докія, стривай!» – підняв руки дід. «Дай мені роздягнутися!» «Чи може не роздягатися, а прямо на кожух?» «Ой, божечки, дідуню, роздягніться! Роздягайтеся, дорогі наші свати й гості! Бо я так чи то розгубилась, чи що вам і не запропонувала!» Зажебаніла до кіє, і кілька темно-червоних руш, що лишалося іще на рушниках, перелетіло на щоки їй. Дід Максим, дядько Кирило, Петру і Яків, а за ними і Наливайко, пішли до дверей, де між одвірком і мисником були вбиті в стіну вішаки. Свати, гості поскидали кожухи, почепили їх в ряд, познімали і почепили шапки, лише дід Максим наливайково а тепер уже свою, шапку промостив від усіх окремо, настромив її на держак, притуленого до печі ругача. І ось, пов'язані рушниками і осмілілі вже трохи гості, посідали за накритий білим обрусом стіл. Тітка Докія і Галя, не поспішаючи, але миттю, чотири руки поставили перед ними все, що в таких випадках треба, а тим більш на різдво. Першою з'явилася посеред столу макітра. І ложка, що стирчала з медової макової куті, так і просилася, щоб її першою взяли в руку. За кутею пішли пироги, і дід Максим гадував і називав їх ще здалеку, як подавала Докія. А оце які? З маком. Докія кивала головою. А оці? Оці з сливками. Оці з пшоном. А оці з горохом. «А от пухкесенькі з гречкою! А от ідуть і мої з квасолею! А голубці з грибами, ге?» Докія кивала і кивала дідові головою і знову бігла у комірчину. «Досить, діду! У тітки Докії вже голова болить вам кивати!» Усміхнувся наливайко і глянув на білий, наче притрушений на морозі сніжком полумисок холодцю. Холодець був із часником, і з лавровим листком, що його продавали в гусятині кавказькі купці, з півнячим пупком і ногою, морквою і петрушкою. Хай поболить, сказав дід, на те вона й голова, щоб боліти. Правда ж докія? А що правда, то правда, відповіла дідові докія і ясно глянула вже, як на рідного на наливайка. А коли Галя поставила на стіл миски з борщем на буряковому квасі і вушками з курячою печінкою, принесла смажених в'юнів з ікрою, дід Максим взявся за темно синю ребристу пляшку, повагом налив усім у чарки повінця горілки, став, перехрестився у куток до ікони Святої Богородиці. З Різдвом Христовим будьмо здорові! «І за всіх здоров'я!» «Будьмо здорові!» – відповіли йому гуртом за столом. Свати і гості перехилили холодні чарки. Пригубили докія й Галя. Починаючи від діда і дядька Кирила, довгою дерев'яною ложкою Галя насипала кожному з макітри куті. І так чарка за чаркою, паріжечок за паріжечком, в'юнець за в'юнком – «Холодець за ковбасою, голубці за борщем, узвар за киселем, і знову чарка за чаркою вареники з капустою». «Вареники! О!» – вигукнув дід Максим. «А поглянь лише, Галю, яке у мене оце праве вухо? Біле як вареник чи яке? Іди, іди сюди, не бійся, подивись і мацне його, може воно у мене відпало, бо я його геть не чую». Галя підвелася і, обходячи за спини Наливайка, торкнулася з коцюбленого, як стара печериця дідового вуха. Наливайку ховав над мискою з холодцем смішливі очі. Дядько Кирило кивав Ну-ну. Яків, приплющивши очі, вже наче й дрімав, а тітка докія гадала, що воно з дідовим вухом таке. Білий як вареник? спитав дід. Та ні, дідуню. Вухо у вас, як вухо, блащить. «А що ж ти, Кирило, мені казав?» «Це, Києва, коли ми йшли до вас, то я чую, що моє вухо зробилося на морозі якесь не таке. А я кажу Кирилові, на, Кириле, подивись, яке у мене вухо». Кирило подивився і каже, білий як вареник, відмерзає, і давай вони з северином мене снігом. Терли, терли, знущалися так, що я впав». Прямо таки і впали, веселим оком глянув на Ливайко. Впав. А як же? Впав на сніг і лежу. І був би замерз, коли б захотів. Бо що ж то за чоловік, коли він без вуха? Каліка, та й годі, але за те, ось що я маю. Дід Максим зіп'явся на хмільні ноги і, опираючись об повітря руками, пішов через хату до печі. Зняв з рогача шапку, натягнув на лисину і ще раз сказав О, що я маю! Шапку від Северина! Але скажи, Северине, ти мені її подарував чи, може, лише пожартував? Я ж вам сказав, діду, носіть цю мою, а мені пошиєте Коли? Коли? А хоч би на спаса «Коли, я так розумію, ви з Галею обвінчаєтеся, так? А хоч би й так!» І на Ливайкові очі зустрілися з Галинами. Галя своїх очей вже не опускала. Вона дивилася в його темногоріхові з вогниками свічок, дивилася та й дивилася, і дивилася б ще, якби знову не загув дід». «Тоді вважай, Северине, що на Спаса твоя нова шапка сидить вже в тебе на голові. Як, Докія, ти дивишся, щоб нашим молодятам і повінчатися?» «Я не проти», – тихо відповіла Докія. «Тільки ж омелян приїздить із Січі весною, і то ранньою, а влітку козаками Запоріжжя відлучатись не можна».